den dugu, eo eh, hor baduz amaitila bete eh, dira uri urgil zehiste maremukat uh, blokazioa hiru hiru uh, proiektu uh, blokatut dituste uh, orrisan dira la eko porrandiak eskola bat suetan era hori irakaskuntza rentzat uh, txaha da den dizinda eh, ministerioan badela auch ala stoppo guk uh, la bada gizarterrenaia garatzen ari dira eskola liburunak imertua publikoan, bada beharan nahia eta gobernamendoak, sen ditzen da nahi duela hori ebiskat jelitu uh, uh, oztopatu behinan gukala, hor mobilizazioak uh, inditu gu, uh, eskola batzutan mendi iritxagin eta presioa hori mantenduko dugu uh, garapen hori uh, segurtatzeko. Berban atzendituzte postu, postuak, Uh, alduden sartzen izanen dira irureun bat ikasle gehiago, eta argiki ez dituzte uh, posto aski dikitzen, e hori klasetan uh, kopuru, uh, kopuru uh, normalak izaiteko, zirkulajan, uh, bimena eta zortziko zirkulajan, gaiten zen, behar zilela hogeita abi ikaslenen mailan, eta hogeita boste ama eskolan. Eta hor argitak garbi, dituzte kopuruek errespetatzen hori, uh, Eta el, el, eliko bat zuetan, kasiko goita amahikasle, bost, bost mailarekin. Beraz hori, hori salatzen dugu eta hori e, eskora irakaseteko, behar, behar dira kopurutipiak, haujako gandizan barra da eskora zmintzatzeko, ah, behar da, pratikatu argitak ah, erabizu. Ogen parean, er, beste inkesta bat ere, gura suena, gura suekin bi mila bat erantzun dukanditu zuen, zer jateratzen da, janduzi ustuki, ogen parean, azkenan, azki, hm motiva tu ka ba ikusten da hori eh, eskolarria txikiak direla batzu beste batzu garrantzia ematen dutela hori beste hizkuntza batie ikastia um, eta badela ere konfientza hori um, el talde pega, pedagogiko kuarekiko bada hori izien dezan bai eskolegian gizartearenan nahi bat eskola irakast edo irakastiko eta orain uh, eskolaren eskuda hori eskora irak eta bai, gurasun gandik eta konfientza, naia eta hori gar, garapen hori uh, segitu behar da. Bada, erraten alda bat dela frente bat, or, xaili lebituneko akturek guzean artean edo, uh, okotza bere da horgen... Ez, uh... ez ez bada denen, su, fe, ala, denak uh, duen sustengoa dugu, eguk uh, irakasilean uh, elkartea ere berri sortu da, uh, biltzen gira eta ez ez bada, Bada hor zinez elkarteko elkartlan bat, eta aldak arpen beh dinak ditugu. Eta eh, hori eh, gira eskoraren zat, eskoraren edak eskipenaren zat, eta behar ditugu baldintza onak lortu denak.